Kedves hallgatók, a Meti Heteor podcast 232. előbőrpakolásos adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és igazán elcsodálkoztam, hogy ki, át, ki tudtad mondani ezt a címet. Ezt nagyon, nagyon megvirgáztuk most. Hát de legalább nem az ipafai ipa, pipája van, ezért az ipafai papipapipa papi, című adásunkat veszük fel, az is valami lenne. Azt majd szilveszterkor. De az pakolásos adás, ez... Nagyon rejtélyes, és olyan bizsergető, egy kicsit furán. Most, hú, hát erre csak rosszakat lehet mondani, szóval uh -huh. ki, kinek bizsergesse, akinek az előbőre a miért. <gül> Tökre meglepődtem egyébként, hogy ez az előbőr, ez, ez angolból, vagy hát az szóval angolul is így mondják, hogy van egy ilyen szó, hogy foreskin. Igen, de van erre rendes magyar szavunk is viszont cserébe. Van? Hát mint figyma. Ja, de az elő, az, az magyar? A ficsma? Hát mindenképpen magyarabb, mint az el, Mert nem mind a kettő pont ugyanannyira magyar, de ha a van benne, akkor, akkor van némi esélye. Tényleg nincsen más nyelv van, benn van? Uh, biztos, hogy van más nyelv van van, van, van ilyen hang, hát ez csak egy ilyen izé, jésült palatális, ha megöl sem mondom, hogy micsoda. Hang. Hang, igen, <gül> de, hogy, de hogy például nem tűnik latin származéknak, tehát nem egy ilyen Orvosi szakszó. Valóban nem az. Na jó, de hogy, hogy jön ez ide, azt most nem mondjuk meg, hanem csak egy kicsit később fogjuk megmondani, amikor eljutunk ahhoz a hírhez, aminek kapcsán ezt teljes joggal adtuk, ezt a címet. Egyébként most rákerestem közben a, a Magyar Történeti korpusban, ami az egyik legviccesebb dolog a magyar interneten, ezt mindig mindenkinek elmondom arra, hogy előbőr, és találtam például Horváti József 1830-as Pesten kiadott orosítományi szakmunkáját, a bujakorság, vagyis a vénuszi nyavaja a maga egész kiterjedésében és minden formáiban címült. Oh. És ebben, ebben szerepel még egy, még egy szó, az előbőr avagy maktyú. <gül> Tehát ez a kesztyű, a lábtyű és a maktyú. A maktyú ez ebből igen. a sorozatból, de ez biztos, hogy nyelvújítás korában adták neki ezt a nevet. Igen, igen, igen, igen. Ugyan, úgy látom, hogy hosszan foglalkozik a bujakorsággal a munka. Később is van, gyakran pöfedőleg megdagad például ilyeneket is írni. Úgyhogy ezen állapotában hátra vonni lehetetlen. Uh -huh. Azt hiszem, hogy régi orvosi szövegek nagyon szórakoztóak lehetnek. Mi lenne, ha nem olvastam tovább? Hát különösen azért, mert hogy ugye egy csomó szavunk származik régi betegség megnevezésekből. Ezt nem tudom, tudod-e például, hogy a fráz kifejezés honnan van? Nem, egyáltalán nem. Korábban gyermekfrásznak is nevezték. Ez az epilepsiának volt a magyar népi elnevezése, a frász. A gyermekfrász az a gyermekkori epilepsia elnevezése volt, és valami gyógyszerészeti múzeumban, talán Sopronban, nem tudom, valahol vidéki nagyvárosunkban, Láttam gyermekfrász ellenvédő sapkát, ami egy ilyen szép himzet kipára emlékeztetett, és ez volt a funkciója neki. Akkor tudtam meg, hogy mi az a frász. És ez védett ellene, vagy védett közben? Tehát egy bukósisak volt, vagy egy jól működő hit, hogy ez majd megelőzi? Határozottan az utóbbi. Tehát a bukósisak az semennyiben sem. Hanem, hanem valami gondolom a külső sugárzásokán. Tehát olyasmi lehetett, mint az alufóliás isak manapság. Igen, régen az alufóliás sokkal ritkább volt, azért kéntelek voltak hímzett gyermek sapkával takarni az emberek fejét. Bizony. Így, így, így. Na úgyhogy valóban ezek szórakoztató szövegek. Szerintem van még pár ilyen szó, amiről nem gondolnánk, hogy az egykor valami nagyon komoly és ijesztő dolgot jelentett. Most meg inkább csak az argó része. Uh -huh. Na de annyi minden történt velem, el se hinnét, ha én azt elmesélném kelt, megdöbb ennél. Arra emlékszem, hogy hétközepén közepén Szitta, de hát lényegében az Istennek különböző felmenőit hálózat témában, és most szerepel ez az adásnaplóban is, tehát elképzelhető, hogy erről beszélni szeretnél. Ferenc, szeretnél róla beszélni? Szeretnék róla beszélni, igen, mert hogy tulajdonképpen egy nagyon jól kézzelfogható tanulságot szűrtem le, és talán sokak életét megkönnyíthetem Természetesen most, akik, hogy is mondjam, csak hálózat, fenntartás, rendszerűzemeltetés mesdjein Ő nekik nem lesz újdonság, amit mondok, hanem elcséphet köszönj. De nekem például meglepetés volt. Az egész onnan indult, erről már a rendszeres hallgatók értesülhettek, hogy csomagot váltottam a Telekomnál, és így módon lett egy 300 megabites internet itt a házban, Vicces tulajdonképpen, mert eddig 150 volt, és nekem még így az volt az emléke, hogy ez a 150, ez tök menő egyrészt. Másrészt, amikor egyszerre négy ember volt itt, aki internetezett, akkor se ez meg különösebben. Tehát én, nekem ez egy ilyen oké okay, okay sebességnek tűnik. Miközben tudom, hogy azért most már 500 megabit alatt az ember csak félve vásárol, és, és optikán megkaphatod az 1 gigabit fellefelét is, sőt, azt hiszem a 2 per egy a legerősebb ez nagyon-nagyon keménye hangzik, nálam hasonló számokat sem mutatnak, azt hiszem 500-an van egyébként, de hogy ilyen gigabitről hát akkor sem, hogyha nem lát minket ala. Na jó, de az csak van ilyen közvetlen 10-házi üvegszálon. Ja, hát ide még a visszavonuló nem, mert hadsereg húzta be a részkábelt. Na igen, hát azon, azon nyilván egy csakra sebesség. Na mindegy, de én aztán ezért hát lényegében spórolási célzattal nem is kértem 500 megát, mert hogy így ha a 150 is megfelelt a családnak, akkor a 300 is meg fog felelni. És akkor beállították, és én meg vártam, hogy mikor lép életbe a beállítás. Úgy emlékeztem azért, hogy valamelyest a régi telekom környék életünkből, hogy azonnal életbe szokott az lépni, tehát nincs hogy majd úgy két nap alatt leér. De azért adtam egy kis türelmidőt, időt, és amikor csak nem akart, csak nem akart megjönnek, akkor kíváncsi lettem, hogy na mi van, akkor ki miatt nincsen nekem csak továbbra, is ilyen 100 megabitem körülbelül lefelé és egy vége láthatatlan méricskélésbe kezdtem, aminek az lett a következő, nem következménye, kö következtetés, az lett, igen, hogy, hogy nem a routerrel van a baj, nem is a modemmel van baj, mert alamit van, e, hanem egyszerűen a kettő között kell legyen a baj, ez ugye vagy valami csatlakozó, vagy a kábelezés maga. És közt végül úgy csináltam, hogy úgy, úgy derítettem ki, hogy direktben rádugtam a Telekom modemére az én rúteremet, és akkor úgy tudta a 260-at körülbelül, amikor meg a szokott helyén volt, akkor nem tudta csak a százat. És akkor rájöttem, hogy pár éve, amikor bevezetékeztem a házat, iszonyú szopás egyébként, ezt nem tudom, hogyha az ember nem ért hozzá. Tehát ilyen falban futó, jaj, hogy hívják azt a hajlíthatós csövet, amire gondolok. A gércsőre. Gércsőre gondolként. Szóval, hogy a falban futó gércsőekben itt át dugicsálni valahogy több méteren át a padláson keresztül vezetve drótokat, az borzasztó. Na, és hogy akkor nyilván e, sporolni akartam, és valami olcsóbb. Gégecső egyébként hülyeséget mondtam, a gér a vágó. Mindegy. De nem is gégecső, van annak valami neve Bergmancső. Bergmancső? Na, ezt is tisztáztuk. Szóval, hogy, hogy valószínűleg valami olcsóbb UTP kábelt vettem, és azon nem megy át több száz megabitnél, ezt végül itt kiméregettem, és az a durva, hogy CAT 5E az ő megjelölése. De várj, az ő esen azon át kéne már menni a gigabitnek? Ezt akarom mondani, hogy azon át kéne menni a gigabitnek, de drága és olcsó, 6 5 között az a különbség, hogy az egyiken átmegy a gigabit, a másikon meg nem megy át, csak 100 megabit. Ah. És, hogy, és aztán egy csomó különféle ilyen kábel volt, itthon voltak olyanok, amit valami eszközhöz, ilyen hálózati eszközhöz kaptam, azokon átment képzeld el. Tehát most a azt csináltam, hogy így összedugtam közvetlenül a modemet a routerrel, és ott ültem mellettük egy mobiltelefonnal, és így nézegettem a speedtestet egy százszor és hogy volt olyan jelölésű drót, amin átment a magasabb sávszélesség volt, amin nem ment át. Ez szörnyű, ez szörnyű érzés volt, mert ugye tényleg a cat át kellett volna menni. Először azt hittem, hogy á, az biztos még a 100 megabit. Na mindegy, és hogy arra emlékeztem, hogy, hogy mert hát ez drága dolog, azért is vettem biztos az olcsóbbat, mert az azért úgy elég drága dolog. Úgyhogy aztán ránéztem az interneten, és akkor kiderült, hogy mondjuk 10 méter CAT6-os tehát a már árnyékolt, uti biztosan gigabites kábelből. Előre szerelten 10 métert lehet venni 2000 forintért az eddigitálnál, tehát hogy igazán nem jelentős az ára, úgyhogy, úgyhogy végül egy ilyen, ilyen cathatos, azt hiszem 15 méteres kábellel új helyre vezettem el a routeremet és akkor azóta folyik a net mintakurvanya, ahogy ezt egy művelt bloggertől idézhetem. Erre egyébként nem emlékszem már, már arra, hogy 5S vagy 6-os kell, mert hogy volt pár éve, amikor inkább eleztem újra a lakást, és akkor beszortam a különböző pontjaira a 2 darab gigabiters switchet, et mert ugye 4 darab port, amilyen routeren van, az pont nem elég. Igen. És akkor csináljuk meg kultúr módon, hogy nem azt hogy áthúzok a lakáson 8 darab kábelt jobbra-balra, hanem egyet, egyet, egyet, és a végén rakunk egy nem túl drága eszközt, és hirtelen szebben néz ki az egész, azt pedig majd mm -hmm. egy erősítő alá, vagy a szőnyeget, vagy ilyesmi. És, és akkor kérdeztem utána a sarki és akkor milyen drótot kell nekemhez elvinni, és akkor mondták, hogy 5 el vagy attól felfelé. Én is, amikor utána néztem, akkor az 5 minden leírás azt állította, hogy az, az gigabit, te szabvány, de azt is állította, hogy a 6 is gigabit gigabites szabvány, de azért az jobban. És így olvastam olyanokat, hogy ez a különbség egyebek mellett, hogy a 6 az, abban van egy árnyékolás, egy ilyen dupla árnyékolás, vagy egy mm -hmm. ilyen, mindegy, hogy milyen. Szóval ott, ott az áthúzások, az ilyen elektronikus zaj, az kevésbé fenyegeti. A, a kávet is nyilván egy rosszul szigetelt öte, az meg elvileg szabvány szerint tudja, de gyakorlatilag nem tudja. Még egy dolgot kiderítettem, és ez is nagyon meglepetés volt, hogy a tesztelés közben olyat tettem, amit korábban soha, a Telekomtól kapott no name vagy hát a telekom márkázású kábel modembe van beépített Rúter is benne, például WiFi is, és bekapcsoltam benne a WiFi-t. Azt korábban sose kapcsoltam, gondoltam, hogy hát amit a Telekom ad, az ilyen valami, éppen hogy csak tudja. Az a lényeg, hogy a, odahozza a netet, de a, a wifi az már szörnyű. És hát arra kellett rájöjjek, hogy a wifi -e, az pont olyan jó, mint az én tök drága e, TP-Link Archer C8-as Rúteremnek a. A képességeit. Tehát ugyanazt ugyanaz tudta a kettő. Mm. Így a falakon át, meg a, a ház bizonyos sarkaiból nézegetve, tök ugyanazt tudta a kettő. Úgyhogy erre bizonyos mert rá is jöhetem, hogy teljesen fölöslegesen van egy viszonylag drága rúterem, ilyen otthoni rúterem. Annyi előnye talán van, hogy, hogy jellemzően a szolgáltatótól kapott házúti a felülete mondjuk a teljesen spártaitól az abszolút szakóca jellegűig szokott tartani, és én nagyon utálok dolgozni. Nincs baja igazán, kicsit régiesebb, tehát ilyen doszosabbnak néz ki, de nem ez a, ha, ha, ha, nem merem kimondani, mert ez van francia eszköz, de Sagem.com az ő becsületes neve. Ezt csak azért mondom, hogy esetleg az ember megpróbálkozhat meg, tehát kipróbálhatja a szolgáltatótól kapott eszközt is, mert ezek szerint most számomra legalábbis kiderült, hogy ez, amit nálam van, ez tök jó. És hogy érdemes cáthat kábelt venni, hogyha mostanában kábelezünk, mert már olcsóért adják az embernek. Abszolút közszolgáltiek vagyunk. Még egy dolgot mondjunk, hogy kedves állgatók, és leg minden működik. Nincsen probléma, hozzá ne nyúljatok. Ja, semmiképp. Ja, igen, azt nem mondtam, hogy ez az egész hogy kezdődött. <té> Tényleg, azt nem, nem, nem mondtam el egész pontosan. Tehát, hogy nézegettem, hm, igen, valamiért nem, nem hozza. Lehet, hogy régi a fönnver a routerben. <té> Hóó! Így, hát, így én is térdeltettem már le rútert, az én hülyeségem volt, hajna kettőkor nem szerelünk. É, én ezt délután csináltam, aztán nem, sőt, délben csináltam, gondoltam, nem is tudom, hogy pihenéské ebéd alatt frissítek egy fönver, aztán aznap már nem dolgoztam semmit, mert nem volt internet, és azt hiszem három órán át küzdöttem, amíg újra átvettem az uralmat a rúter fölött. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy szívás volt. Úgyhogy, jaj, ne, igen, ha működik, hozzá ne nyúljatok, tényleg. Egyrészt, másrészt, azt hiszem, csak a mobilnet, nem? 5G, 5G és soha többé kábelt semmibe. Ö, nem tudom, mert a mobilnetnek meg megvan az a hátránya, hogy, hogy ott mutatóban sincsen meg az a net neutrality, ami meg egyébként megvan mondjuk egy drótos internetben. Hát az is igaz. Tehát, ha már lehet választani a, a rögtönütői bíróság és a volgával érkező verő emberek és a mobilnet között, akkor, akkor van hátul parkolóhely. Megnéztem. <gül> Oké. Okay. Na úgyhogy e, ezt, ezt tudtam meg a otthoni LAN szerelésről. Viszont erőteszem, hogy vannak mindenféle olyan európai dolgok most, hogy, hogy elkezdik itt ütni a. A gyártókat, hogy mi nagy ha frissítenének, meg, meg volt múlt héten egy hírömről, aztán aztán nem beszéltünk, hogy egy otthoni routerekből szerveződött kisebb banda tartja a rettegésben a, az internetet. Azt hiszem, hogy 100 000 darab eszköz van rajta, egy zombi hálózatot rakott össze valaki, patcheltetlen routerekből, és ennek örömére megnéztem, mikor jött ki az utolsó patch az én eszközömre. Ott még nem járunk, hogy azazóta, azóta született gyermek már iskolába járnak, de azért mondjuk 2016 os az a szoftver. Mm, ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy egy egyrészt a k nem nézte meg, hogy mikor ide, de nincsenek illúzióim. Uh, másrészt a saját utcaim közül nagyjából a Médiacenter az egyetlen, ami a havonta frissül, mert ezt én szoktam felrakni rá, és egy úristen. Ezzel nincs mit szépíteni. A frissítés az nem erőssége a gyártóknak szerintem. Hát ez, vannak, nem, ez nem igaz, mert vannak üdítő kivételek, de azért az embernek alapvetően az az élménye, hogy az eszköz, amit vesz, az két évre veszi, mert utána. Ha bár még a hardware bírná, de a szoftver az, az már nem friss. Egyrészt, igen, már hogy olyan, olyan eszköz, aminek a használatának mondjuk a tudatában vagyunk. Mondjuk a router az pont nem az, egyszer bár könyvek mögé, és akkor, hogyha nem működik, akkor megnézzük hogy melyik melyik LED világít rajta. Ez így van az autóval is egyébként. Mármint, hogy ö, ott is van ez a szoftver frissítés para. Az én új autómnál például kifejezetten tudom, hogy az a fajta érthetetlen lomhaság, amit ő mutat, az egy szoftver hibának köszönhető, egy ismert szoftver hibának köszönhető, amit a gyártónak most már lassan egy éve kéne frissíteni, de épp most kérdeztem a szervizbe, és nem tudták róla, hogy, hogy lesz-e mikor lesz az új szoftver, de mondják, hogy majd lesz ez ami mi kocsink gyorsabb, is, csak szoftvert kell benne cserélni. Hmm, Remélem, még apám szerelt tehát valami is, mint a családi autón, aminek az lett a végén, hogy hosszan vizsgálták a, a szerelőjével, majd rátöltötték ugyanazt a szoftvert még egyszer, és hirtelen volt, Ami szont, tehát a a, a szoftver telepítésnek és a kuruzslásnak a, a pont 50%-nál történt találkozása. Ellenben mivel megoldotta a gond, azért nem nagyon tett fel több kérdés mert hát az majd elrontja. Igen. De figyelj csak, ha már viszont itt az európai szabályozókat említetted, beszéltünk mi arról, hogy tönkreteszik a YouTube-ot az európai szabályozók? Beszéltünk, a digitális közös piacról nem beszéltünk, ami ilyen európai ügy, de azért, mert lusta voltam utána olvasni. És ez azóta is fennáll, ez a hiányosság? utána olvasás hiányossága? Igen. Az. Azt láttam, hogy a digitális biztos most átvágott valahol egy UTP kábelt, vagy beleharapott egy tortába, vagy legalábbis mosolyogott kamerák felé. És most beírom a Twitterbe az ő nevét, mert amúgy követem. Andrus Anszép, nagyon bírom a nevét, nehéz elfelejteni. De úgy emlékszem, hogy mindig csak ilyen volt, hogy így dokumentumokat adtak ki, és gratuláltak egymásnak, tehát semmi gyakorlati nincsen. Azt meg tudom ígérni, hogy a hogy a következő adásra megnézem, hogy mi a helyzet a digitális közös piacsal, mert amúgy ez izgalmas lenne. Mi ez a digitális közös piac? Ez kérlek az, hogy a magyar Netflix ne legyen szarabb, mint a francia Netflix. Úristen! Ó, hát ez csodálatos lenne. Vagy, hogy rende, rendehessél te is a német a ebay-ről, vagy a német a, német a mindent. Ö, ennek amúgy van is szabályozása. Az a probléma, hogy beleraktek egy olyan kiskaput, hogy a boltnak nem kell Megoldani a szállítást. A határt én rendelhetek, de csak francia címre, mondjuk. Ö, igen, igen, igen, vagy ha megjelensz a citroen típusú kis autóddal, ilyen keresztbecsíkos felsőben, <síns> is bajussal és barátságságkában, és miközben bagettedet majdsz nyakodban nyakadban egy kosár hagymával, <síns> akkor hajlandóak átadni. <síns> Oké. Okay. De mondjuk, te digitális terméknél ezt akarod működni? Hát, tudna. Magyarul, hogyha nem tudom én, hogyha a magyar kereskedőnél drágább lesz az azt az lehet is, az eszed vírusírtó, akkor majd veszed a csettől. Istenem, és akkor lehet, hogy egyszer el fog jönni az a pillanat, hogy a Netflixen ö, ugyanazokat érem el kb. mint az amerikaiak? Vagy azt talán nem, de mint mondjuk az angolok, meg azok sem, mert azok már nem EU tagok addigra. Ezt még mindig nem lehet tudni, azért az nagy az angolokkal, ami lesz jövő márciusban. De amúgy igen, csak ez mondjuk szerintem egy hosszú periódus, mert itt vannak azért ilyen jogi dolgok is elég erősen. Speciál a Netflixen nagyjából egyébként én úgy látom, hogy hát jó, ezt ebben nem, nem tudom, hogy hogy van, csak úgy tűnik, hogy ami a hírekben van, az ott is mindig ott van. nem hm. szokott az az érzésem lenne, hogy a Netflixen propagálják, aztán nem jutok hozzá, viszont ezzel szemben az hbo ott meg mindig az az érzésem, hogy de ott nincsen semmi. Tehát van három ilyen kiemelt sorozata amit úgy tolnak, és ez biztos nem pont így van, de valahogy ott egy ilyen nagyon nagy szegénységet érzékelek, és ez biztos, hogy csak a, hogy a magyar Biogóra vonatkozik, vagy a kelet-közép-európai régióra. Érdekes meg, hogy az észbiogót én sokkal jobban bírom. Tehát az, amit ott találok, az, azt, azt jellemzően sokkal szívesebben nézem. Ö, ebben benne van az, hogy kiderült számon, hogy öcsém nem láttam, mondjuk a híradósok harmadik évadát, ezért kéntelem voltam megnézni vele mind a hármat, hogy, hogy, hogy sem a műveltségében. De hogy mondjuk európai filmekből egészen tök jó, meg a sorozatokból is akadott egy-két dolog, amit meg kéne néznem. Minden technikai szempontból lényegesen szarabb. Egészen szégyelni való színvonalon van. De filmekből szoktam ott jókat találni. Bizonyos értelemben megváltoztattad a hozzáállásomat, akkor figyelni fogok. De ebben bennem az, hogy Netflixről mondjuk háttérfilmeket szoktam magamnak berakni, aminek az a vége, hogy hogy meggyőzdés, hogy kizárólag a csatahajót és a azért Fast and Furious következő részét érdemes nekem ajánlani. Hm. Esetleg megszakítva valami olyannal, amiben indiai emberek beszélnek indiaiul. amit sosem néztem, de mi mindig próbálkozik vele, tehát ő hisz bennem. <gül> Én ott filmet nézek, csak sorozatot. Nem, fordítva. Tehát filmet nem nézek, csak sorozatot. És ott is néha van az, hogy jellemzően minden ugye angol, német és román felirattal érhető el ebből a német és a román az semmennyire se játszik, az angol feliratot szoktuk használni, mert hát az van, hogy mi hát annyira tudunk angolul, hogy azért, hogyha van angol felirat, úgy egy kicsit komfortosabban érezzük magunkat, viszont bizonyos műfajoknál ez egyszerűen nem működik. Tehát helyszmúviknál és courtroom drámáknál, tehát ilyen tárgyaló termi drámáknál, ja meg politikai típusú sorozatoknál egyszer nem megy. Mondjuk amikor a a, itt általunk már méltatott, te, te a Leóni által főszerepelt, úgyse fog eszembe jutni Mrs. President, de nem az, hanem Madam Secretary. Secretary. A szavak voltak. Igen. Szóval, hogy amikor azt néztük, és hogy ott mindig egy nagy világpolitikai válságot old meg minden részben a főszereplőasszony, és különféle... Tehát részben az amerikai politikai rendszer szakifejezéseit, részben a világpolitikában és a diplomáciában használt kifejezéseket kever gazdasági szakifejezésekkel, akkor idő után így elkezdi kapkodni a fejét az ember, hogy most akkor mi van. És erre jó lenne, tehát erre azért jó lenne egy, mondjuk legalább egy magyar felirat. De hát, hm, az nincs. De ezt nem fogja nekem megoldani a digitális közös piac, ugye? Ezt nem, de egyébként volt valami olyan Chrome kiegészítő, amivel be lehetett hakszorolni a magyar feliratot, hogyha egy másik oldalon átkonvertáltad a feliratot az verzióra, ellenben ez nem, nem fog működni a TV box-sal. Egyrészt, másrészt pedig lényegében ezért, azért fizetek elő a Netflixre, hogy oda odan a egy sorozatra megnyomjam a gombot, és elkezd játszani ott, ahol abbahagytam. És hogy arra legkevésbé sem akarok. Chrome kiegésztőkön keresztül válogatni fájlok között, és aztán azt tapasztalom, hogy ez sajnos a, nem tudom, a FHD változathoz van, és ezért van benne egy 10 másodperces csúszás, amit csak úgy, tehát kézzel tudok módosítani ha az összes, összes timecode-ot átírom a feliratban, de ezt nem teszem meg. Jaj, persze, ez amúgy nem embernek való. Mm, ez a klasszikus azt veszük, amit hajlandóak nekünk eladni típusú élmény. Hát itt minálunk nálunk tényleg ez van. Szóval ezt nem fogja megoldani a digitális közös piac, ez rossz hír. És továbbra is azt tesznek velünk, amit akarnak ezzel egyébként, nem csak ők vannak így, hanem az összes nagy. Bár talán mondjuk Google szolgáltatásokat, azokat, azokat kevésbé zárnak el tőlünk. Tehát nem olyan, olyanból kevesebb van, nem, amit a Google-nál. Eltekintve a teljes hardverüzletágoktól. A hardverüzletág az, az el van zárva, így van, ebben igazad van. Na de, ha már ők előkerültek, akkor bele is vághatunk a nagy, kemény, pofaszkodós, birkózós témánkba. Mert hogy két, két dolog is van, egyrészt ezen a héten is volt Facebook botrány, ezen a héten is volt Google botrány, meg minden. Az összes ilyen nagy, tech, óriás, a gigászok rendre szállítják a botrányokat. Malahogy mostanában, mintha sokkal több is lenne. Tehát én nem úgy érzem, hogy a sajtó figyelt fel, jobban ezekre a cégekre és szúr ki mindent, hanem hogy most egyszerűen csak lett egy olyan lendület, hogy na jó, akkor ráncsuk le a leplet a Don't be evil Google-ről meg a... Hát, illetve megmutatják az arcukat. Most azért tehát kiborultak csontvázak a szekrényből, és esetenként mondjuk a cégének a saját dolgozói mondták azt, hogy srácok erre otthon álladáskor rá fog kérdezni, a család mi lenne, ha ezt inkább nem csinálnátok. Ez a Google esete. De szerintem kezdjük a Facebook-kal, mert, mert őket azért nagyon szeretem. Na. Őket mindenki szereti, nem csak Ott, te. Mintha csak az történt volna, hogy, hogy a korábbi kommunikációs stratégiájuk, amely volt, hogy hazudjunk egy viszonylag kellemeset, az elkezdett nem működni. Igen, egyébként tényleg, tényleg egy ilyen trendfordulót lehet érzékelni, tehát biztos nem az van, hogy kevesebb stikli volt régebben a Facebooknál, hanem most a nagyjából a Cambridge Analytica botrány kirobbanásától számítva folyamatosan jönnek a, a Facebook botrányok, egyre nagyobbak, és most már valóban nem, nem lehet letagadni őket. Egyébként hallgattam ma délután űrkaminiozás közben egy egy igen jó podcastot, ez a Jason Kalakanis nevű kockázatők befektető korábban, ő volt a, a Weblogs Incorporatednek az apukája, amit aztán eladott talán az EOL-nek. EOL-nek, ugye? Uh -huh. És van neki egy This Week, in, This Week in Startups című podcast, amiben podcastja ami mindig meghív mindenféle embereket, és, és velük beszélget. És Az utolsó részben volt egy uh, regiszteres újságíró, ami eleve szórakoztam a regiszter az, az, az, az szeret csontig beszólni mindenkinek, és nagyon jól is csinálják. Meg uh, Antonia Garcia Martínez volt a másik ember, akinek az írásaival a, a wild lehet találkozni, meg volt egy Chaos magiz nevű könyve a Facebook belső kultúrájáról. Amúgy megő volt a Facebook életési rendszerének az egyik apukája, uh, meg Twitteren szokott ralkodni. Az a lényeg, hogy egyik sem az a klasszikus uh, az a fajta média, akit annyira szeretsz utálni ebben az adásban, Plus hát kalakonisz meg aztán pláne nem. És hárman együtt rúgdosták körbe a Facebookot az udvarban, és volt két izgalmas dolog, az egyik azt tippelgették, hogy meddig lesz még még a cégnél Sheryl Sandberg, azt hiszem 18 hónap volt a max, max tip. A másik meg, amit, amit Martinez mondott, aki volt Facebook alkalmazott, ezt kiemelném még egyszer, hogy hogy ezért ebben a botrányban előívő minták azok olyan dolgok, amiket lehetett már korábban tudni. Tehát, hogy Márkot rohadtul nem érdekli a, a biznisz meg a hirdetések, és ezekben a döntéseket Sandberg hozza. Innentől kezdve viszont az összes olyan, hogy ő erről nem tudott, az egy picit falsabból hangzik. Hogyha egyszerű a cégben a, a, a biznisz meg a poliszi ember. Nagyon meglepne, hogyha a Sheryl Sandberg után következő vezető az nem ugyanezt csinálna, hanem valami mást. Uh, ugyanezt nem csinálhatja, mert valamit, valamit helyre kell hozni a cégnek a renoméjából. Jó, nyilván a felszínen igen, nagyon nagy hangzatos ígéreteket kell tenni, látványos dolgokat kell majd felmutatni. Ha nem akarják, ugye nem azt, hogy elpártoljanak tőlük az emberek, mert ettől nem fognak, de azt, hogy, hogy az amerikai szenátus arra fenje a fogát, hogy végre részben szabályozza a Facebookot, részben esetleg feldarabolja, hogy csak más ne tegyen, mondjuk leválasztarul az Instagramot, meg a messengert, az azért nagyon csúnya nagy érvágás lenne a Facebooknak stratégia értelemben legalábbis. Igen, az egy jelentős pofon lenne mindenképpen. A másik érdekes dolog, amit feldobtak egyébként, hogy Szentberg nem feltétlenül úgy fog távozni, hogyha a cégtől hogy ők kirúgják. Hát, hogy senki ne higgyje azt, hogy most akkor se ég itt bármi be le tud bukni. Viszont elképzelhető, hogy ő lesz majd a fő technológusa, vagy az egyik uh, nagyhangú női szedátor a 2020-as uh, Of proper, még valaki, per Magic Johnson Fehérháznak. Persze egy rögtön bedobtam másik újságéra, hogy nem mert a következőt is, fogja meggyerni most áll a, a verseny. De hogy, hogy Szentbernek van annyi politikai vágya, hogy arrafelé távozzon ki Hát és tapasztalata, szérából. nem? Ő, ő a Fehérházból jött. Én úgy emlékszem. Valamit csinált még bam alatt. Mindegy. Igen, igen, ez fog történni. Teljesen hihetőnek tartom a dolgot. Majd mindjárt rá is térek, hogy mi az, ami Sandberg mellett szól, szerintem. De hát nem csak ők kapták a pofonokat. Most mi volt ezen a héten? Egyrészt valami kisebb céggel összeakasztották a bajszukat. Ebből nem jöttek ki jól. Ö, nem tudom, nekünk sorosozás volt meg, de ezen a héten viszonylag kevésbé figyeltem erre az ügyre. Ami nekem tetszett, az a Googlenek nek a, az aktuális ügye, amennyiben megunták azt, hogy nem velük foglalkozik a sajtó, ezért gyorsan csináltak egy botrányt, gyorsan belekeverettek egy botrányba. Uh, még pedig róluk is kiderült, hogy hazudtak, de ők a, ők a saját dolgozóiknak. És van ez a Dragonfly nevű projektjük, ez a kínai kereső. Amíg a mondjuk Google a Google-nek a pap projektja vagy nem tudom mihez hasonlítsam még. Mindenesetre erről a Jósvájdájú is korábban jó vezetőnek tartott vezető az azt mondta, hogy megfontolás a felfedezés fázisában van az egész. Gondolkodunk arra, hogy hogyan lehet kínába esetleg jelen lenni. Senkinek kapja fel a vizet. Mostanában, mostanra eljutottunk odáig, hogy kiderült, hogy ez egy lényegében kész termék, amit januárban be akartak vezetni, de legkésőbb áprilisban. Ami határidő valószínűleg hátréptalódott, mert Amerik közben kereskedelmi háborúba keveredett Kínával, és elképzelhető, hogy a piacra lépés nem lenne annyira egyszerű most. Megkiderült az, hogy ezt az egészet úgy csinálták meg, hogy a Google-nek a, a biztonsági és privacy csoportját, aminek a bevonása lényegében kötelező minden termékfejlesztésnél, azt megkerülték. Úgyhogy most a a felháborodott Google felhasználói Google mérnökök azok összeszedtek egy viszonylag nagyobb összeget arra, hogy legyen strike kasszájuk. Azt hiszem 2000 dollárnál szálltam ki az ügynek követésétől, és követéséből is ez tegnap este volt. És nincsen meghúzva az, hogy mi, mi az a vonal, amit át kell lépni a cégnek, hogy ők strikeba lépjenek, De ugye egy kivonulás már volt a cégből, ahol jelezték azt, hogy srácok, ez így nem. Nyilván van ellenzékük a cégen belül is. De, de egyelőre hangosabban szólnak azok a hangok, akik, akik szerint ezt a kínai dolgot meg kéne még egyszer fontolni. Hát hogy esetleg őket jobban hangosítja ki a sajtó? E, nem a sajtó, ezek a saját hangjaik. Tehát e, nyilván az én buborékomban látok belül, de mondjuk e, mondjuk Twitter e meg hasonló helyeken. Hát, ami szint, szintén a buborék része, de mindegy ez nem... Buborék része, de mindenki a saját hangján kiabál azért. Részlet kérdés, mert való igaz, hogy egy jó nagy csomó Google alkalmazott sztrájkolni akar, és ez most úgy tűnik, hogy a, a Google-nál ebbe az irányba mentek el a dolgok, ott a, folyton azok a hírek jönnek, hogy a Google alkalmazottak, berik ki valahogy a balhét a saját cégükkel való egyet nem értés. okán. Ugye volt már szó arról, hogy lebeszélték a, a Google-t, hogy, hogy ha egy hadiipari tenderben vegyen részt. Az a Jedi, de ott sem volt ott egyszerűbb volt visszavonulni a Google vezetésnek. Whatever, csak azt mondom, hogy volt ilyen, aztán volt olyan, hogy az utcára vonultak, tüntettek, hát a, a zaklatásos ügyek jobb vagy átláthatóbb kezelése érdekében most akkor ez a Dragonfly or Strike. Szóval ott úgy tűnik, hogy a, a saját beosztottéval kerül szembe a Google ilyen, hát kicsi úgy mondanám elszigetelt ügyek mentén, tehát ezek egyik se arról szól, hogy, a, hogy csalakereső algoritmus, hanem ilyen vállalati kultúráról, meg mit vállalunk fel, és mit nem vállalunk fel, inkább ilyen típusú dolgok. A Facebooknál ez, mint hogyha nem, nem ez lenne a kérdés, hogy mit vállalunk fel, meg mit nem, ott nem úgy tűnik, mint hogyha ez zavarná az alkalmazottakat. Ott a, a Facebook kommunikációs csapata vív inkább a sajtóval, meg a, meg a politikusokkal. Ami mind a kettő esetben közös egyébként, és szerintem tök érdekes, hogy ezek a cégek kifelé egészen zártak voltak. Tehát nem nagyon pofáztak, a Facebookosok egyáltalán nem beszéltek kifelé, és a google sem volt igazából jellemző ez. Most pedig mind a kettő úgy érzi, hogy, hogy ez az a csata, ami, aminek az egyik fegyver a kiszivároktatások. Igen. Igen, de nem csak ővelük van a baj, ugye? Az Amazon meg az mit fog csinálni? Elrontja, elrontja New York ingatlanárait? hogy megdrágítja az életet? Szintén csak fél szemmel követtem. Nem is annyira az a probléma egyébként ott, hogy oda akarta vinni a HQ2-t, a, a második szemú céges és szállást, hanem hogy ö, a New York azzal győzte meg az amazon hogy adott nekik egy ö, viszonylag pofáltanúról, hogy túl nagy adó visszatérítést vagy, vagy kedvezményt, eszem két milliárd dollár volt a csekre írva. És ö, a New Yorkiak elkezdtek beszélni arról, hogy, hogy ez a két milliárd dollár honnan fog hiányozni, és például a rohadtul késő és mocskos módon nem működő metró vagy a helyi iskola, rendszer olyan helyek, ahová pár millió dollárokat kéne betolni, ahhoz, hogy lényegesen jobb legyen a szituáció. Na de ez így, ez így egy hülyeség, nem? Mármint, hogy úgy értem, hogy ez olyan fajta ilyen, ilyen szűklátókörű okoskodás, ami, ami azért nem biztos, hogy megállja teljesen a helyét. Tehát oké, igen, elesik New York állam, vagy New York városa egy nagy adó összegtől, cserébe egy csomó munkahelyet teremtott a, a headquarter, meg másfajta adók formájában meg megkapja ezt a pénzt, vagy legalábbis. Tehát hosszabb távra ez valószínűleg egy jó befektetés New Yorknak ebből a szempontból. Nyilván, hogyha onnan nézzük, ahonnan a völgy őslakosai nézik, mi szerint, hogy most már annyiba kerül egy albérlet, hogy mindenkinek el kell onnan költözni, aki nem egy fancy startupnál dolgozik. Van olyan szempontból, meg azt értem, hogy arról attól rettegnek a New yorkiek. Te azért a kritikusok között nem csak a, a sarki fűszeres volt. A sarki fűszeresek és a baloldali lattelögybőlő fiatalok longbordal voltak ott, hanem mondjuk Steven Strauss, a Princetonnak a gazdaságprofesszor, aki azt mondta, hogy, hogy nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert simán lehet az, hogy, hogy jár vele a város. Tehát, hogy, hogy is mondjam, szélesebb vitája volt ennek. Annál, mint hogy ne ide ezek a vízépüdös kaliforniai népek. Ráadásul azon az asszony az volt kaliforniai. Ez azért is érdekes egyébként, mert ugye ezt lehet tudni, hogy ha, ha Donald Trump ebből az egész tech bagásból valakit ha látványosan és szíve mélyen gyűlöl, akkor az Jeff Bezos. És igazán komoly és jelentős erőket hajlandó megmozgatni Donald Trump azért, hogy valahogy kicsösszen Bezosszal, és konkrétan tönkre akarja tenni, és ezen. Dörzsöli a market. És itt vannak azért közös, közös érdekei városokkal, hogy érdekes ezt így ebben a, ebben a koordinátányzőről felrajzolni, mert hogy az Amazon az nagyjából rossz hír bármelyik kis kereskedésnek. Plusz jellemzően nem feltétlenül jó hír a munkavállalóknak sem, azért az Amazon nem úgy híresült el, mint a, mint a fasz a munkahelyek egyike. A harmadrészt pedig, ha már amiről nem híresült el az Amazon, akkor a harmadik ezen a listán az a, a jó és bőkező adófizetők listájára sem szokott felkerülni. <gül> Tehát, hogyha, ha kell mondani egy ilyen igazi szemétlede a 21. századi céget, akkor az Amazon az viszont, nagy is mondjam, természetesen ugrik az embernek a nyelvére. És akkor el is érkeztünk ahhoz a cikkhez, ami ezt szépen összefoglalja, mert lassan a harmadik, céget, harmadik nagy tech céget emlegetjük, mint a, mint a cég, aki arról híresült el, hogy egy nagy rohadék. És itt ebbe a, ebbe a zacskóba most begyömöszöltük a Facebookot, a Google-t és az Amazon-t. Nem tudom, hogy az Apple-t hogyan tudnánk. Az Apple-t az korábban, amikor a, az új, új földiszállások felépült, akkor pont ugyanebbe a zacskóba gyömöszöltük bele, ő van az egésznek az alján, és sikítozik. Ugye ők építették fel azt a, azt a cuccot, amit minden büntetés kifizetnek, csak neki a bütes helyiekkel találkozni, vagy parkolóhelyet építeni, vagy akármi. És amúgy is hagyják meg őket békében csak azért jöttek, mert itt szép az éges, jól illik az Instagram képekhez. Igen, de egyébként azért mostanában az Apple az, az szereti abból építeni az imázsát, hogy, hogy szemben a többiekkel ő aztán a privacy-t védi, ő ebben a háborúban a, a user a fogyasztó oldalán áll, és ebben még van is némi igazság, valóban a privacy szempontból az Apple termékek a leg nem tudom, legátgondoltabbak, meg a legfelhasználó barátabbak. Állandózzárói a mondatnak a végére, amennyiben nem vagy kínai. É, igen, igaz. Na mindegy, de hogy szóval, ha, ha bár ez így van az Apple-nél, ez a, ez a user orientáltság legalábbis privacy ügyekben, de én most lepődtem meg azon, hogy egy podcastot hallgattam, és akkor ez egyből a podcast ajánló is lesz, a, a Connected podcast ami Devlának és FB2-nek egy régi-régi podcastja, tech podcastja. Ennek volt egy crossover-e, vagy ott vendégeskedett a groteszk két hoztja. A groteszk az ilyen, hát alap, mondjuk, hogy Apple, aztán nem csak Apple, de ott is, ott is gadget freak csávok beszélgetnek arról, hogy, hogy milyen az új Xiaomi elektromos rollerrel együtt élni és nagyon sok Apple témát is érintenek. És, tehát, hogyha nem is rossz indulaton, hanem inkább, hát azt hiszem inkább reálisan, de a múltból építkezve akarnék jelzőket aggatni rájuk, akkor ez a két podcast, ami most éppen egy legfrissebb adásában, a Connected legfrissebb adásában egybes, egyesült, erre az egy adásra, ez két ilyen igazi Apple fanboy adás. veszik a drága vadonatúj cuccokat, és és használják is azokat. Na de, hogy rövidebbre fogjam végre magamat, tehát meghallgattam ezt a közös adást, ahol különféle Apple témákról volt szó, vagy arról sok szó esett, és az derült ki, hogy ők együtt ugye sokkal jobban, mélyebben, precízebben látnak bele az Apple ökoszisztémába, és az Apple hardverek mm -hmm. lelkébe. És olyan bődületes, ocsmány személyiségeket hoztak fel az Apple házatájáról. Tehát lehet érzékelni egyébként az egész világban egy olyan tendenciát, hogy az Apple fanbolyok úgy keseredik a szájában a nyál. Jó, de az Apple lecserélt a felhasználói bázisát. Tehát ez hogyha, is igaz. Ha tíz éve Apple-t használtál, akkor a mai Apple-t azt nagyon nem szereted. Így van. De mondjuk a, de, de volt, voltak bizonyos dolgok, amik állandóan például, hogy az Apple nem tud szoftvert írni, vagy szóval Nem, ez mondjuk nem jó, az inkább az ilyen network, eszközöket, vagy hálózati, hálózaton elérhető szolgáltatásokat csinálja. A felhőt nem tud csinálni. Igen, na ezt, ezt a szót kerestem, igen. felhőt azt nagyon nem tud csinálni. És akkor van még pár dolog, amit nem tud nagyon csinálni. Például ilyen emberbarát árazás az, amit még nem tud csinálni. Ugye ezt így, csak oldalról kapcsolódik, de pont most olvastam, hogy, a, hogy ugye ezt lehet tudni, hogy az Apple profitja, az emelkedik, tehát a profit célokat azt folyamatosan teljesíti, miközben az eladott darabszámokban meg jó esetben stagnál, de bizonyos területeken csökken. Tehát magyarul azt történik, hogy egyre nagyobb a profitja, de nem ad el egyre több terméket, tehát praktikusan áremelés segítségével növeli a profitját, azaz teljesen szemérmetlenül mindenféle mögöttes teljesítmény nélkül csak szempumpája pumpálja fel az árakat, mert megteheti, de azért ezt mondják az elemzők, hogy azért ezt a végtenység nem lehet ám csinálni. Egyrészt, másrészt meg az Apple részvények is megmutatták, amik 20%-ot estek az elmúlt, azt hiszem, egy-két hétben. Az elmúlt egy-két hétben nagyon sok minden történt a tőzsdén. Igaz. A teljes be például. Na jó, igen, de most igen, igen, igen, így van. Attól még igaz az, amit mondok, hogy az Apple-ről azért alapvetően azt lehet elmondani, hogy egyre pofátlanabbak az árai, és itt most szó szerint ez, tehát ez üzleti modellként jelenik meg náluk. Ha, persze, nagyon várom azt, amikor ebből lesz a Bugatti, hogy legyártanak egy laptopból három darabot, és az sem hasonlít egymásra. Hát körülbelül egyébként efelé tartanak, de nem, egyébként nem. Ezek, tehát nagyon szépen megdizájnolt, szépen összerakott gagyit gyártanak, vagy sok esetben gagyit, vagy bizonyos elemeiben nagy gagyikat gyártanak. Na mindegy, és azt akartam csak mondani, hogy ebben az adásban, ebben a, a podcastban az ökoszisztémában mélyen, könnyéknél mélyebben elmerülve ott turkáló srácok? Egy csomó annyira bosszantó dolgot hoztak fel, ilyen, tehát bosszusan, de ez a kicsit ez a legyintünk, mert már megszoktuk, hogy ilyen egy gonosz, gonosz apukánk van, aki hát mégiscsak az apukánk egyfelől, de másról azért most már jól látszik, hogy egy alkoholista vérnőszöbbarom. És tehát, tényleg, én csak hüledeztem, hogy nem mondod, tényleg, tehát, hogy az új Pencil nem kompatibilis a régi iPad-del, és a régi Pencil nem kompatibilis az új iPad-del újra meg kell vegyed, aztán, hogy egy, tudom én, egy ilyen iPad-nek valami fólió billentyűzete, mármint ez az ilyen tokparájtet billentyűzete, 75 ezer forint, uh -huh. amire Devla sikoltó mondta azt, hogy azért baz meg autót lehet venni, de mondjuk három androidos tabletet biztosan. Erőjt autót lehet venni, csak egy zárójel. Láttam minden idők legjobb videóját. Elő fogom keresni kedves hallgatók, és berakom az adásnaplóba. Ah. Valami csehországi amatőr rallinak kizárólag a, az ütközés mixe, ahol hát olyan autókkal szállnak emberek versenybe, amik miután elővillantotta a lehető tulajdonosan 75 ezer forintos bankígyet, abból még visszaadtak. <gül> És nagyon jó szórakozó vezetni közepesen tudó emberek törik ezeket. Nem direkt, de hát véletlenül úgy alakult, hogy szét. És... Egy darabig komóinak tűnik, vagy hát biztos ez a mezőnynek a vége, vagy valami, aztán egyszer csak ott van egy Skoda talán formán rajta az egyedi Obelix rendszám, és benne egy olyan csávó, aki nem csak a vezetőülést töltik ki az anyósülés felét is, és így csattan neki valami kőfalnak, majd guru boldogan, tovább is mindenki örjön, hogy bevette a kanyart. Az a szeretet és az a boldogság, ami abban a videóban van, lényegében leírhatatlan. Egy több darab spániát kell egy összekötni ahhoz, hogy ilyet tapasztaljunk máshol hát akkor ők mindenben az ellentétei ezeknek a nagy tech cégeknek, akik viszont iszonyú profik egyfelől, de mindegyik valami módon iszonyúan tenyérbe mászó, és egyre tenyérbe mászóbb, és hogy akkor végre kiukadjak oda ahhoz a The Atlantic cikkhez, amit, amit mindenkinek szíves figyelmébe ajánlok annál, és inkább rövid. ez azt fejtegeti, hogy, a, hogy, így, hogy így elkezdtük lerántani a leplet ezekről a nagy tech cégekről, amikről öt Tíz évvel ezelőtt, mondjuk nem tíz évvel ezelőtt alakultak kb. De hogy mondjuk 5-6 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy a technológia megmenti a világot, hogy, a, hogy az internet demokratizál, hogy összeköt, és hogy minden sokkal szebb lesz általuk. De most meg valahogy azt érezzük, hogy csak ezek is pontosan annyira gyűlöletesek, mint az összes nagy, multi. És egyébként hoz egy tök érdekes hasonlatot, amivel lehet is tanulni valamit az amerikai társadalomról, amennyiben azt mondja, hogy volt már egyszer egy ilyen korszak az Egyes államokban, csak jó a régebben, amikor a vasút volt ugyanebben a szerepben, hogy amikor a építést elkezdték, akkor az a megváltó képében tetszelgetett, és mivel mindenki nagyon új és innovatív dolognak látta a vasutat, ezért Millió számra épültek rá a vállalkozások, az új üzleti modellek, az új megközelítések, és ebből szinte szükségszerűen lett az, hogy az egész valahogy elcsesződött, valahogy egy ilyen nagy bürokratikus, monolitikus, csaló és leúzó intézményé állt össze, és, és aztán az egyik leggyűlöletesebb márka lett, hogy lettek a vasúttársaságokjai, és most ugyanezt látja a szerző ezeknél a nagy moguloknál megtörténni. Uh -huh. Elővennék egy szöveget, amiből készült egy részt egyébként a Verzónak a, a gondozásában, egy piszokszép füzetméretű kötet, másrészt meg ingyen fent van a neten, Ez a Laboria Cubonix-nak a Xenofeminista kiáltványa. Ne ijedjen meg senki a szótól. Xenofeminista? Xenofeminista, igen. Mindennek kell valami látványos, hogy hangzatos cím. Alapvetően a technológiáról szól, vagy nagyon sok része szól a technológiáról. És olyan mondatok vannak benne, amik nem bonyolultak, nem körmönfontak, ugyanakkor jó leírva olvasni. Kezdve azzal, ez rögtön legelején van, hogy a technológia az nem inherensen progresszív. Tehát nem vele születetten, nem magától hozzá el a jó világot. Igen. Vagy hogy a technológia felszabadító potenciája az egyenlőre nem szabadult ki a palackból, vagy nem éltünk vele. Tehát azért ez így. Ez nagyon sok más, mert azért de. Nem abban a mértékben, ahogy reméltük talán. Igen, meg hozott magával egy valag olyan problémát, ami nélkül a fel sem merült volna, és hogyha ezeket egymás mellé rakjuk a mérlegen, akkor akkor ez egy hadserős vita, hogy, hogy most, hogy állunk. True. Ilyenekkel van tele ez a szöveg nem túl hosszú, tök megéri elolvasni. Nem azért, mert mindenhol igaza van, azért, mert segít kialakítani álláspontokat, lehet vele vitatkozni, lehet üvölteni monitorolestenként. Jobban szeretem az ilyen szöveget, mint azokat, amik amiknél bólogatunk, hogy hát akkor ez van, és, és elmegyünk, nem tudom, kiveszünk egy csirket a hűtőből. Igen, el, el vannak gonoszodva ezek a nagy cégek, és uh, valahogy nem a, a közjó irányába, vagy nem csak a közjó irányába, vagy főleg nem a közjó irányába mozognak, hanem inkább a részvényesek érdekét képviselik. De hogy amit én megbeszélni terveztem veled ennek kapcsán, az az, hogy uh, én ezt egy kicsit tovább gondoltam, és azt mondtam, hogy jó, hát ez igaz. Ez, ezzel nagyon nehéz lenne vitába szállni. De az az én kérdésem, hogy vajon el tudunk-e képzelni egy olyan forgatókönyvet, vagy setupot, vagy ö, ö, motivációs keretrendszert, amiben ez nem így van. Tehát, hogy nem úgy van-e, hogy ez az egész, ha úgy tetszik a, a, a kapitalizmus törvénye, hogy ez így működjön. Tudunk-e ellenpéldát mondani, vagy tudsz-e ellenpéldát mondani, illetve mit várnál el, mikor, mikor mondanád azt, hogy Szundál Picsáj megteszi a kötelességét, és újra jó irányba fordítja a Google tankerhajóját. Értem a kérdést, és értem a problémát is. Az a baj, hogy, a, hogy bele van kódolva az, hogy a kapitalizmus alaptörvény az nem megváltoztatható. De most még ezt, ezt is engedjük el, legyen megváltoztatható, melyik részét változtassuk meg. Tehát ugye azt nem, azt nem gondolhatjuk, hogyha mondjuk a Facebookot állami kézbe adnák, vagy még több egy államok fölötti, nem tudom, világkormány kezébe, és e, így módon e, államosítanák, akkor bármi ettől jobb lenne. Mm, nem, mert az igazából az ENSZ- semmire nem mennénk vele, vagy egy Power és azzal sem mennénk semmire. Nem egyébként, hogyha ha nem egy e, csúcsejáratot és mondjuk erősen lobbyvezérelt politikai rendszer keretei között működnének, vagy által vezérelt országban működnének ezek a cégek, ahol a szabályozás lényegében szitokszónak működik, akkor egészen máshol lennénk most. Tehát azt mondod, hogy szabályozni kéne a tevékenységüket? Szabályozni mindenképpen kéne, mert ez, ami most van, ez nagyon szar. De, de vajon elképzelhetőnek tartod azt, hogy egy akármilyen a társadalom által megbízott szerv, és most mindegy, hogy a szenátus vagy valami, nem tudom, ilyen grémium, tudósok grémiuma, az olyan szabályozásokat tudna alkotni, ami amivel érdemben tudná befolyásolni ezeknek a cégeknek a működését? Ferenc, ha az Egyesült Államokról beszélünk, akkor nem. Mégpedig azért nem, mert egy sokkal egyértelműbb kérdésben, ez a fegyvertartás, sem tudnak mit csinálni. Tehát ott, a, ott nincs olyan, ö, olyan gondolati kör, olyan lépéssorozat, ahol ne odajutna vissza az ember, hogyha nincs ennyi, nincs ennyi fegyver az emberek kezébe, akkor ne halna meg ö, kevesebb amerikai. De ez mégis egy hatalmas vita náluk, Részben kultúra, és részben egyébként kultúrkampf miatt. Ebben a keretrendszerben nem nagyon tudom azt elképzelni, hogy egy működőképes szabályozás jönne létre. És mondjuk Kínában? Kína, köszöni szépen megoldotta. Kínaban az amit a párt enged. Hát igen, igen, természetesen. De hogy vajon a párt az bölcsön dönte? Tehát itt az az én kérdésem, hogy a kapitalizmusnak a rendkívül nem gonosz, hanem, hanem ilyen tekintettel nem lévő logikájával szemben létezik -e egy olyan, el tudjuk -e azt képzelni, hogy van olyan bármiféle grémium, ami, ami bölcsen, és itt a bölcset nagybével mondom, bölcsen tudna fellépni, és bölcsen és mindenféle részérdekektől mentesen a greater good nézve tudna szabályozni. Figyelj, Európában ez esetenként működött egyébként. Nézzünk egy olyan kis part, mint azért, mint a, mint a, a pénzügy ahol tudták azt mondani, hogy igen, értjük, hogy bankunk teljesen mindegy, hogy el, el lehet-e tőlük vinni adatokat vagy sem. Magyarország esetében nézzük azt, hogy igen, értjük azt, hogy öt nap alatt is el lehet juttatni egyik bankból a másikba egy utalást, és hát minek sietni, a pénz az pénz maradt közben is. De mi lenne, ha megoldanátok, kedves srácok, hogy ez egy nap alatt átmenjen, vagy átmenjen 5 másodperc alatt? Mert alapvetően ügyfeleiteknek, akiknek amúgy nincsen annyi szavuk, hogy ezt kikényszerítsék tőletek, ez jó lenne. És mind a kettő megtörtént. Hát igen, de ugyanez a rendszer, tehát ezeket elismerem, meg még én is tudok ilyeneket mondani, mert a roaming díjak eltörlése is ilyen, és valószínűleg nem csak a technika területéről lehetne ilyeneket hozni. Szóval, hogy ugyanez a rendszer viszont rendre hoz, teljes, teljes marhaságnak látszó, kifejezetten a felhasználó érdekeit nem szolgáló, nagyon is úgy tűnik, hogy lobby, de nem. Egyébként szerintem például ez a, ez a szerzőjogi történet, az nem lobby érdekek mentén lett ekkora baromság, hanem bürokratikus keresztutok értek el ide valahogy. Én ezt azért megnézném, hogy pontosan kiállt a beterjesztések mögött. Ott mindig szokas, szokás találni valamilyen lobbyt. Ez ráadásul ilyen, most azt fogom mondani, hogy artisius szagú, úgyhogy nem a magyar artisiuszra gondolok, de hogy ez ö, valamelyik szerzői csoportosulás felől érkezhetett. Lehet. De azt mondta egyszer csak a nem tudom, a tangó nemzetközi szervezete, a. hogy ott van ez a sok tangó a Youtube-on, ami pedig nem kapunk egy fillért se. Valaki induljon már ebbszé felé, hamuba süt pogácsa ott van az asztalon még kint az előző sajtótájékoztóról. Hát jó, de korábban meg a tangó egedűsöknél egy sokkal erőteljesebb csoport, a telkó cégek sem tudták iket érvényesíteni azzal szemben, hogy egy középkorú hisztis hölgy, azt nem mondta volna, hogy márpedig a roaming díj az átverés, az lehúzás, tessék ezt abba hagyni. De sikerült kivenni nagyon sok mindent abból a tervezetben, ami a középkor hölgy zelén előállt. Igen. Si sikerült alaposan kiherélni. Kiherelni annyiban nem, hogy megtörtént a dolog, és most lényegében eltörölték a roaming díjakat. Nem kell ülve viselni a, a, a törvénynek. Igen. De le is lassították, szakaszossá is tették. Hogyha elfogadjuk azt, hogy a roaming díj, mint olyan egyébként igazságtalan volt, hogy hülyeség, vagy hasonló, akkor ahhoz képest egészen sokáig gátolták meg azt, hogy ez eltörlődjön és most sem lehet azt csinálni, ami az igazi harapás itt egészben, hogy, hogy én átmegyek Ausztriába, levezem az Aldi polcáról az Aldi mobilnak a kártyáját, és onnantól én azt használom. Hát nem lehet korlátlanul megcsinálni, meg lehet azért most már, vannak ilyen fair use elemek beépítve. Igen, hosszan tartott, nem tudom, három hónap, vagy mennyi, amennyit Hat, aminyit... azt hiszem, hat máshol lehet tölteni? Jó, igen, ezt értem, hogy ez a fair use policy, ez csak a, a, a szolgáltató szempontjából fair, mert hogyha nincsenek határok, pontosabban, hogy van egy közös gazdaság, akkor miért pont a előfizetések, a szolgáltatások előfizetésre nem vonatkozik? Hát igen. Jó, tehát érted, akkor, akkor érted, visszakanyarodom oda, hogy, hogy ezek a, a cégek különösen, amikor ilyen iszonyú nagyra nőnek, és azokat egyfelől ilyen, ilyen jófej emberek reprezentálják, mint Larry Page, vagy Mark Zuckerberg, vagy Jeff Bezos. Bármelyiket jófejnek gondolható alha? Én a mai napig is egyébként bizonyos értelmeben jófejnek gondolom ezeket az embereket, és az, lehet, hogy ez naív, de, de valamiféle, tehát bizonyos értelemben mégiscsak az ők a hőseim. És lehet, hogy közben emberként, vagy haverként nem állnák meg a helyüket, vagy, vagy lehet, hogy egy erkölcsi értelemben rendkívül... Gyenge eresztés némelyik. Egyébként például a Zuckerbergről egyáltalán nem gondolnám ezt, mármint hogy, hogy egy ilyen erkölcstően alak lenne, vagy egy, egy ilyen etikát nem ismerő zombi lenne. Ezt a Larry el tudom képzelni, a Jeff Bezos-ról meg egyszerűen biztosnak tartom, hogy így van. Zuckerberg azért a csávó, aki úgy él meg abban viszonylag fényesen, vagy legalábbis nem szűkölködik hogy emberekről azokat gyűjt, és ő volt az, aki úgy költözött újházba, hogy felvásált az összes szomszédját, hogy berenézzenek a kertjébe. Amit értem, hogy milliárdosként megtesz, csak. Hát, de hát milliárdosként már... ez ma a kötelezettség, ez Most mit nem költözhet el egy szigetre, mert onnan nem tud bejárni az irodába, egyfelől, másfelől meg. Na én ezt csak értem, és ebből én semmiféle negatív következtetés nem vonunk le. Ez tényleg egyszerűen egy más, más setupban él, mint mi. És az a más setup megköveteli ilyen típusú dolgokat. Másrészt meg. Bocs, nem követel meg, lehetővé tesz. De nem, meg is kö... nem abszolút megkövetel. El elköltözött a csinos kis kaliforniai gated community az, hogy ezen túl még mennyi rakét, a rak a ház körül, és hány hektárt vásárol meg maga körül, az már csak a, a privát milyen embersége a dolognak. De eddig sem az volt, hogy a, az utcagyerekek az ő ház előtt fociztak egy üres konzerves dobozzal. Hát... És időnként, nem tudom én, belőttek az ablakon a kint üvegből zacskóból piát piátfogyasztó drogosok. Ez szerintem kicsit olyan, mint mondjuk te adnál egy 500 a Ferenciek téri aluljáróban a csávónak, aki elétpattan hozzá, nyújt neked egy műpa programfüzetet, és Gyorsan el is mondja, hogy mi van benne, és aztán még azt mondja, hogy adjál már egy kis pénzt, mert ebből élek tíz éve, és adsz egy 500 neki azzal, hogy csak most már hat szabaduljál, meg úgy jót is teszel, meg azért úgy akkor már nem is beszél tovább. És ezt mondjuk végignézi a, ott a kicsit arrébb ilyen hímzett fali, háziáldást áldást árusító néni. És aki látja, hogy ötszázost adott neki, úristen, hát ez egy állat, hát ebből én egy hétig tudnék otthon élni. Érted? Tehát, hogy az ő számára ez egy teljesen nonsens, amit csinálsz, és nem is érti, hogy ez hogy lehet. Számodra meg hát egy ilyen egy egyszerű döntés, hogy egy, egy mérlegelés, és valahogy az így van szerintem a nagyon gazdagokkal is, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mi értjük a szempontjaikat, meg az elintézési módjaikat, és az innen nézve lehet, hogy sokszor nagyon-nagyon idegennek tűnik, vagy, vagy akár elítélendőnek tűnik, de lehet, hogy belülről nézve teljesen adja a logikát. Fordítsunk a viszonyon egyet akkor, mert ha, ha az nem felé, hogy én ezután ö, mondjuk szarembernek tartom már cukerberget, vagy sem, akkor az félre, hogy Mark Zuckerberg közben egy olyan céget vezel, az, vezet azzal a világhoz való hozzáállásra és tudásszinttel, ami alapvetően mégiscsak több az én helyzetemben lővő embernek a, az életébe szól bele, mint a, mint a magához lókéba. Ezt most nem értettem. hogy azt mondod, csak bonyolultam, hogy, a, hogy ahhoz képest, hogy egy közepesen ostoba csávó nem kéne a világot irányítania? Nem, azt mondja, hogy ahhoz képest, a világot irányítja, ahhoz képest viszonylag keveset tud a világról. Azért is, tehát igen, azért hoztam ezt a témát, hogy oké, okay, szerinted mit kéne tennie? De konkrétan, tehát Mark Zuckerbergnek mi lenne a feladat, szerinted minden nap egy órát eltölteni tehát, San Francisco szegény negyedében és beszélgetni az emberekkel? Ő nem bőven eljelent, hogy kiegyensíteni a cégét. De hogy? Na szóval ezt nem tudom, hogy ez a, ezek, tehát könnyen mondunk ilyeneket, hogy egyenesítse ki a cégét, meg ne legyen gonosz, de ezek szerintem ilyen igazi naív barhasságok onnan nézve, ahogy a cég működik. Te, Ferenc, egyenőre volt egy ember, aki elintéz helyette minden politikai és biznisz és ahhoz kötődő problémát. Ezzel egyenlőre belavigálták magukat egyenlőre kurva nagy polfonokba. Tehát elmondhatjuk, hogy ez a módszer, amit eddig a kezelésére használt, az nem működik. De nem kell, de nem mondhatjuk el. Ez egy rohadt sikeres vállalat, aki milliárdokat termel az ő befektetőinek. Ez egy nagyon sikeres módszer, Kívülről nézve most éppen vannak benne apróbb zökkenők, vagy akár nagyobb zökkenőkhöz is vezethetnek, tehát most éppen belecsúszik van de az elmúlt tíz évben tök jól működött. Most éppen valamit változtatni kell valószínűleg, mert így most tényleg lokális problémához érkezett. De nem mondhatjuk azt, hogy ez sikertelen. A Facebook egy, egy rohadt sikeres cég, és azért, mert most romlik a megítélése a te azért az a, mondjuk másfél milliárd ember, aki Használja, és erről semmit nem halott, az ő szemében nem romlik a megítélése. Vára két dolog. Az egyik, hogy ne csak pénzügyi sikerességre beszéljünk. Hát miről? Mert, hogyha az akkortak mindegy, akkor árulhatna már cukorkártyákat és kreket is. Az egy rendkívül jövedelmező biznisz, világra gyakorolt hatását nem vizsgáljuk, innen tökéletes imánvállalkozás. Hát, de törvénytelen, csak azért nem csinál. Szerintem. Hogy... Ja, már törvénytelen, törvénytelen. Vagy vesznek egy pár lobbistát. Igen. Be Besározzák sorost, áthoznátyomnak egy törvényteljén a krek. Legális, és már is megvan a probléma. Valamiért ebben mégsem mennek bele, pedig egyébként logikus lenne. Nem, ami ehhez nagyon hasonló üzlet persze, az az opiát alapú mindenféle nyugtók és fájdalomcsillapítók, amiben most amerikaiak halnak meg. Az tök legális, most kezdik piszkálni azt a csádot, akinek a tulajdonában a legnagyobb ilyen gyógyszercég van. Ö, attól még várok izgalmas dolgokat, de ez mellékszál persze. Na, menjünk oda vissza, hogy de hogyan, hogyan kéne kiegyenesíteni a Facebook nevű céget? Nem, menjünk oda vissza, hogy a Facebooknak világra gyakorolt hatását aztán mondjuk pozitívnak értékeled, és ha igen, akkor miért? Hát ezt ne, nem, nem tudom, nem, nem, nem vagyok biztos a válaszban. Talán lehet, hogy inkább nem, vagy, vagy is, de az isben mindenképpen van egy nagy negatív izé. Csak azon gondolkodom, hogy jó, én vagyok Mark Zuckerberg, és így esténként azzal azért nem tudok eladni, mert azon gondolkodom, hogy itt van ez az én Facebook nevű cégem, és hát azért nem, ez egyre, egyre több negatív dolgot is okoz a világban. Nyilván fel tudom sorolni hosszú, hogy milyen pozitív dolgokat okoz, és azért okoz pozitív dolgokat is, de hogy akkor, de hogy akkor konkrétan nekem Mark Zuckerbergnek azt kéne tenni, hogy másnap reggel bemegyek, és azt mondom, hogy na, srácok, becsukjuk a, becsukjuk a céget. Ezt egyébként szerintem már Zuckerberg konkrétan nem tudja megtenni. Tehát nem tudja meg, be, becsukni a céget. Ez biztos, hogy nem tudja megtenni. Hogy mostantól nem le, nem, megszüntetjük a for profit jellegét a cégnek, és non-profit módon fogunk működni, kitesszük az alkalmazottak harmadát és nem fogunk profitot termelni, kedves befektetők, bocs. Ez se tudja megtenni. Az a ritka eset, egyébként, azoknak a ritkák, hogy az egyikünk a sarkít, azt mint én szoktam. Mert hogy azt tudja csinálni, vagy azt tudja mondani, hogy kedves srácok, akkor mostanáig ezve nem a profitnak a durva maximalizálása célunk, mert közben esnek a részvényeink, hanem mi lenne, ha megpróbáljuk valahogyan civilizálni a platformunkat. Például nem csak két filipino moderátort alkalmazunk Bangladesre és környékére. Hát igen, csak amit mondasz, az azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, 30 és 60 százalék közötti esést fog mutatni a profitráta. Ezt, ha ezt megtudják a befektetők, a, a, a részvényesek, akkor úgy rúgják ki Markot, hogy arról kódul. Tehát vagy, vagy lelövetik. Vagy szóval, tehát ezt nem tú, szerintem ezt nem tudja megtenni. Tehát nem tud egy olyan döntést hozni a Facebook első számú vezetője, hogy olyan lépéseket fogunk mostantól fogalmatosítani, ami jelentős mértékben csökkenti a, a, a profitunkat. Szerintem ez még annyira nem tudja megtenni, hogy szerintem még törvénybe is ütközik. Tehát szerintem a Tőzsdefelügyelet felügyelet is segbe csapkodná a markot, hogyha egy ilyen döntést mutatna be. Nem? Ez nem ilyen egyszerű, hogy most kiegyenesítem. Am Amennyiben igazad van, akkor viszont nekünk mint kultúrának befellegzett Tehát akkor izé, holnaptól kezdve mindenki magáért, szomszédnak sem nyitunk ajtót, ezt szokták mondani, de ugye ez sem megoldás, hogy ezt mondjuk. Tehát én tényleg csak azért kérdezem ezt, a, mi lenne a megoldás dolgot, hogy az ilyen, az ilyen elsőre adódó, ilyen, ilyen zsigerből jövő válaszokat nézzük meg, hogy azok, hogy azok válaszok-e valóban. Tehát, hogy mondhatjuk-e azt, hogy Zuckerberg most már igazán rendbe tehetné a Facebookot. És rendbe tehetné, de nem tudom, hogy hogyan. Ha nem opció az, hogy a Facebook kevesebb pénzt keres, tehát a profit profitmaximalizást meg kell tartani, viszont a Facebook nem költhet többet a saját működésének az ellenőrzésére, például azáltal, hogy elkezd moderálni a két filippino moderátor helyett hármat alkalmazva, mert azt nem engedi meg a piac, akkor over, tehát akkor nincsenek eszközeink. Akkor tényleg az van, hogy, hogy felépítettünk egy olyan szabályrendszert, amiben kizárólag az öngyilkosság az egyetlen szabályos lépés. Én nem is gondolom egyébként, és tehát azt, azt is gondolom, hogy, a, hogy van, vannak a gazdasági logikából következő lépések is, egyébként te is ezeket mondod, csak most itt egymás, egymással vitatkozva, de hogy, hogy ugye azért, az, az az érva szerintem minden cégvezető kezében ott van, hogy amit most csinálunk, az hosszú távon olyan mértékben rombolja a márkát, hogy az aztán rombolni fogja a cégértéket is. És hogy ezekre lehet ilyen, ilyen hatástanulmányokat, vagy, vagy, vagy hatásszámításokat csinálni, hogy ha ennyivel romlik a, helyzet, és így a, a, a brand megítélése, és ezért elpártolnak tőlünk a userek, és a két milliárdból másfél, nem, fél milliárd elmegy, vagy nem jön be, akkor az mi, tehát érted, tehát, hogy, hogy ezt szerintem gazdasági racionálitások mentén is van az, hogy egyébként egy gonosz céget egy idő után mégiscsak a vevői kivágnak az ablakon. És láttunk egy csomó ilyet. Láttunk olyanokat is, akik, akik a, a saját monolit, hát egy csomót. Az összes az összes tech cég, aki eltűnt a sülyeztőben, az többnyire azért tűnt el, mert így belecsontosodott a saját hatalmasságába, és nem tudott mozdulni olyan gyorsan. És olyanok tudtak eltűnni a, a, a színről pillanatokat, mint a Netscape, ami pedig aztán tényleg az volt az előző Google ilyen imázsában, meg igen, most a maradékját mozilla hívják, és köszönöm szépen, jó. Most éppen ők játsszák a jó fiút a webben. Hát jó, de igen, de a, de a Netscape, mint cég, meg mint Cashco, az eltűnt. Plusz az ő kinyírásukhoz nem csak azt kell hogy belősontosodjak valamibe, hanem az, hogy a Microsoft izomból pénzből kinyírja őket. Tehát a, igen, ez az igaz. előző Internet Explorer vita, vita, vagy előző Internet Explorer háború az arról szólt, hogy a Microsoft mindent megtett azért, hogy a Netscape belálljon a földbe, lehetőleg nagy sebességgel és orral. Igen, ez igaz, és ez meg is történt, és aztán, és aztán ugyanebben, de na, és akkor itt ez megint csak engem igazol, és aztán ugyanebbe beleállt a, a, a földbe, vagy ugyane miatt beleállt a földbe az Internet Explorer is pár év csúszással. Amihez meg az kellett, hogy Microsoft net költsön rá pénzt. Hmm. Tehát amikor, a, amikor a, a hatos és a hetes között eltelt, nem akarok hülyeséget mondani, legalább négy év, miközben az internet fejlődött, az egy picit kínos volt. Na de igen, de, érted, de szerintem ugyanazt mondjuk, hogy a, hogy a, a Microsoft kinyírta a képet, majd megnyugodva abban, hogy jó, van akkor most már nincs versenytárs, és enyém a piac 80 a Ebben elkényelmesedett, hátradőlt, és hagyta a fenébe az egészet, és, és nem fejlesztett, és nem kereste a felhasználók kegyeit, vagy nem úgy kereste, vagy más irányokba csoportosította erőforrásokat, és aztán meglett ennek a bőtje és őt például azért a Chrome az nem úgy, nem úgy verte meg, hogy erőből, meg, meg tőkéből, hanem egyszerűen azért az Explorer az konkrétan a felhasználóknak az utálkozásán bukott meg, és halt meg. Igen, és addig az Explorer tényleg egy kalapszar volt. Hát nagyon rossz volt, igen, és utáltuk. És mindenki utálta, a chrome meg mindenki szerette, és évek leforgása alatt így a, a népharag söpörte el az Internet Explorer-t, az össz, a, a világ legnagyobb, vagy leggazdagabb vagy legértékesebb cége állt mögötte, és mégis. Most megint ők azok talán? Hát most volt egy pár pillanat amíg azok voltak egyébként. Igen. A másik meg egy rohadtul nem látom, mi az, ami a chrome el fogja söpörni. Most már söprésredi egy kicsit az utcucas. Azt én sem látom, de ugye most még nem is az van, hogy mindenki gyűlöli a krómot, Úgy Szoktunk így hőbörögni kicsit, de azért az egy jó böngésző, meg alapvetően egy jó platform szerintem. Tehát nem az van, mint a Microsoftnál volt annak idején, az Explorer... A, csak fogtuk a fejünket, hogy ezt a szoftvert, ezt ki, ki gondolta valaha is jónak valaha. A Chrome ilyen szempontból mondjuk tényleg egy jó böngésző, az a baj, hogy kell alá egy másik számítógép most már. Hát igen, de mivel a konkurencia alá is pont ugyanaz a számítógép kell, meg ugyan, nagyjából ugyanaz a két ilyen hogy hívják ezeket? A magja, a webkit, meg ezek, tehát a böngésző motor? Vagy a a, böngésző motor. Szóval ugyanaz van a, alattuk, úgyhogy senki nem el nem tudom, jó, ez nem értek. Na, de még mindig a kapitalizmusnál, meg a, meg a Zuckerberg teendőjénél tartunk, bár most kezdjük szerintem valahogy látni, hogy... Azért azt mondanám, hogy reálisan a Facebooktól nem fog elvándorolni egy milliárd ember, mert ahhoz túl sok helyen van az egy milliárd ember. Tehát ja, ahhoz már Zuckerbergnek ördöki mosoly keretében kéne Facebook live-hozva csecsemőket haigálni égőszemetes konténerbe. De még ebben sem vagyok biztos, mert a csecsemő az még mindig lehet nem tudom én, a hasártet tovább az, hogy, hogy oba már szavaztam, és akkor tök nem lenne gond például az amerikai népesség a felénét. Hát azt gondolom, hogy a, a, akármit is csinál a cukerberg, még ha egy sem őket állani, és akkor se vándorolnának el a felhasználók, de hogyha mondjuk fizetősé tenni a képfeltöltést egy kósza, kósza gondolat után, nyomán, akkor hirtelen azért lehet, hogy elvesztené a userbázisának az egyharmadát vagy a felét. Na, az egyébként többször a fizetős modellt nagyrészt sikerült kiérteni az internetről, hogy nagyon kevés helyen van ott. Én ezt őrülten sajnálom. Igen, de az vissza fog jönni, azt én eléggé egyértelműnek gondolom, hogy pont azt, azt a világot éljük önben. Már úgy a távolban már felsejlik az, hogy visszajön a fizetős, fizetős internet szolgáltatások ideje, ahogy már B2B-ben abszolút visszajött, és szerintem B2C-ben is vissza fog jönni. Nem fogja ez megoldani azt a problémát, hogy, a, hogy a, a nagy cégek gonoszok. Azt nem, de ügyfélként sokkal több mindent tehetsz, mint Igen. Mind leginkább zsellérként, igen. Például Apple vevőként nagyon-nagyon sok pénzt fizetve termékekért mit tehetsz? Kb. lófasz se. Lófasz se, eladod az Apple számítógépet és veszel egy más típusú számítógépet. Hát ennyit tudsz tenni körülbelül, igen. Viszont több számítógép rendel, létezik, ami mondjuk a Facebookról nem mondható, tehát hogy nincsen több Facebook, nincsen több közösségi platform tulajdonképpen. De ez nem igaz. Van több közösségi platform, az egy kicsit probléma, hogy ezek közül a legfontosabb az a Facebook tulajdonában van. Egyrészt igen, másrészt pedig az a szolgáltatásoknak azzal a vertikummal, amivel a Facebook rendelkezik, nem sok mindenki, sőt senki. Mármint, hogy van a végkontaktja, de nem, vagy, vagy nem vagyok izai FSB tiszt, illetve a kínaiak is van egy teljes cuccuk, csak ö, olyan furcsán írnak. <síns> <síns> <síns> Pedig ők is vannak azért jó sokan. Az egy, igen, ez fontosat mondtál szerintem, hogy ott vannak. És akkor ott van még Kína. Lezárnám egy, egy ilyen but friss ta... élményemmel ezt a, ezt a témát. Mi szerint is a a múltkor már beszéltem, hogy a TEDx-en ott voltam, és azért egyébként beki mert az egyik klímakutató eladását közvetítettük, és ugyanezzel a klímakutatóval csináltam egy beszélgetést pár nappal ezelőtt ugyanerről a témáról, és ő mondta azt egy adott pontján a beszélgetésnek, hogy szerinte igazándiból két út van az emberiség előtt, az egyik, hogy a klímakatasztrófa következtében kialakuló népvándorlás háborúk miatt a, az emberiség mondjuk egy ötöde, egy kihal, és akkor leszünk itt hirtelen egy milliárdon, vagy 700 millióan, és akkor az már elég kevés lesz ahhoz, hogy a Föld az regenerálódni tudjon. Tehát akkor már annyira kicsi lesz a környezeti terhelés, amit az emberiség okoz, hogy ebből meg vissza, lehet, vissza lehet évszázadok, vagy évtizedek alatt mászni a természetnek. Ez az egyik irány. A másik irány ő szerinte valamiféle ilyen világkormány, ami egy ilyen felvilágosult abszolutizmus logikáját követve majd jól megparancsolja az embereknek, hogy mit kell csinálni. És ezt csak azért említem, mert ez a srác, aki azt hiszem a legkevésbé sem vádolható konzervatív eszmerendszer követésével, hanem sokkal inkább egy ilyen baloldali zöld gondolatottól. Ő a felvilágosult abszolutizmusra beszél, ami szerintem azért is érdekes, mert hogy az egyfajta kétségbeesést mutat mi szerint ő sem lát már semmiféle olyan megoldást, amiben az emberekre bízná ezt a, ezt a problémát. Nézd az elit részeként ö, amellett érvelni, hogy a elit valamilyen módon pozícióban maradjon, azért az nem egy nagy sportértékkel rendelkező álláspont. Most ez, ezzel nem tudok mit kezdeni ezzel a megfogalmazással, nem az, de ki, érted, erősebbként lepofozni a gyengébet az sem egy nagy sportértékű álláspont, de hát ez az egyetlen logikus lépés. Ez egy ilyen szép SDSZ-es hagyománya, amikor az ember egy picit megijed arra, hogy de a parasztok nem fogadják el, amit mi mondunk, pedig mi okosak vagyunk. Hát igen, csak így most itt arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy hé paraszt, és még húsz évig azt csinál, amit most, akkor meghalunk, mint. És ez azért ez nem egy ilyen, tehát most nem túloztam olyan nagyon. És vagy valaki azt mondja annak a parasztnak, hogy na most ezt abba barátom, különben becsuklak a bőribe. És csak azt mondom, hogy ez egy érvényes megközelítés lehet vagy ez. Tehát ez Értem, értem, hogy miért mondják. Az a baj, hogy ezek a parasztok, ira most beszélünk, akik nem hozzák meg ezeket a döntéseket, azok olajban nem a parasztok. Hanem a politikusaik, vagy a vezetőik. Hanem választott képviselőink, kapitalizmusban magukat viszonylag kurvára jól érző cégek, és itt tovább, tehát maga a világnak a rendje. Van benne valami. És itt a probléma, hogyha a negyedéves gondolkodáson maradunk rajta, és azt mondják, hogy a vezetői bónuszokat még felvenném, de utána majd elkezdünk aggódni, jeges macskok miatt, aki most tanulnak úszni, és mindig úszógumiban mutatkozik a strandon. Akkor egyrészt meg vagyunk baszomás, ez egyébként meg pont most volt a minden helyek közül a Treehageren egy, egy cikk arról, hogy, hogy mit lehet kezelni az egészen. Nekem nagyon tetszett. Onnan láttam, hogy a Steffen nevű krímokutatót és aktivistát idézték, csak a címét mondanám el, nagyon most módon átfordítom magyarra, mert szerint a a klíma defetizmus, a klímaváltozás való lemondó belenyugvás, az pont ugyanolyan, mint a tagadás, csak még a kifogásai sincsenek meg. Mm -hmm. És Steffen azt mondja, hogy ez nem, nem arról szól, hogy most két fok lesz, vagy négy fok lesz, hanem minden egyes kurva tized fokért meg kell küzdeni, mert a következő generációknak a 4,1 fokkal sokkal szarabb lenne, mint a négy fok, úgyhogy ha, ha egy tizedet tudunk visszafogni, akkor annak kell örülni mert akkor azért kell harcolni. No, kedves hallgatók, ha nem látjátok a pontos összefüggést e között, meg az előző téma között, akkor hallgassátok vissza az elmúlt, nem tudom, 30-40 percet, mert szerintem nagyon is van, abszolút van. Valahogy mégiscsak a, a kelt mondta ki a, a megoldást ebben a, ebben a beszélgetésben, hogyha negyedéves gondolkodástól egy kicsit el lehet éríteni ezeket a cégeket, akár kis kislépésben is, az talán ö, számukra is a túlélés záloga lehet, míg ha így maradnak, akkor meg mennek 24-es Jó, szóval, hogy, ö, hogy igen, ez volt az, amit ö, vártam ettől a beszélgetéstől, hogy jól akarjuk majd a fejünket, de viszont olyan alaposan beszéltük meg, hogy már csak arra marad idő, hogy a címben foglalt hírt, azt mindenképpen, mindenképpen tárgyaljuk ki alaposan. Ó, jaj, pedig volt... Volt még egy kedvenc, kedvenc linkem, de akkor mondjuk... Ne, ne, ne így... a kedvenc linket azt ne hagyjuk veszni. Jó, akkor mondd el a, a gyermek fitmakánc és az arc fiatalitás közti összefüggést, mert nem tudom, röhögés nélkül. Igen, pedig, tehát valójában szerintem nincs semmi fura ebben a hírben, de abszolút állalható úgy, mint a fura lenne. Azt történt, hogy a világnak a, hát a leggazdagabbik felében felütötte a fejét egy olyan új Arcbőr kezelési technológia, mondjuk, ami, amit nagy, nagyon híres celebek, celebcsajok vesznek igénybe, ahogy itt olvastuk, például a Kate Beckinsel nevű színésznő vette most, próbálta próbáltak ki éppen nemrég, és számolt be áldásos hatásairól, márpedig mégpedig arról van szó, hogy a viseltes női arcbőrt úgy fiatalítaná egy cég, hát és akkor mondjuk először a bulváros megközelítést, hogy Dél-Koreában hogy mondjuk ezt magyarul, körülmetélt kisfiuk elhasznált előbőre cseppfolyósítja folyósítja, és ebből készít krémet, amit aztán a két bekinszél arcára kell kenni, és akkor az ránctalanodik. Azon gondolkodom, hogy hány pont lenne a Scrabble-ben a túrmixolt babypéniszpakolás szó. Igen, de valami ismire. önmagában lelóg tábláról. Hogy egyébként ebben a tudományos magyarázat pedig az, hogy a módszer lényege az volna, hogy Hát, most nagyon-nagyon pongyal leszek, kérem, hogy biológus és bőrgyógyász hallgatóink takarják el a szemüket, de hogy valami ilyasmiről van szó, hogy kvázi ilyen, olyan, mintha őssejt, ilyen speciális bőrőssejtekre lenne szükség ahhoz, hogy az arc az jó irányba változzon, és hát honnan lehet bőrősejteket szerezni nagy mennyiségben, hát gyerekeknek a már nem szükséges bőréből, speciál a az olyan országokban, ahol minden kisfiút körülmetélnek a születése környékén, egyébként az Egyesült államok is ilyen, de ezek szerint akkor dél kora is ilyen, ott ugye hát keletkezik egy csomó olyan bőr, amire amúgy nincs szükség, tehát nem az van, hogy azt egyébként vissza kéne adni a kisgyereknek, hogy aztán az bekeretezve kitegye a falra a zsiráfrajz mellé, és akkor ezt ilyen kozmetikai célokra használják fel, de ha innen nézem, akkor nem olyan gáz a dolog, de ha onnan nézem, hogy dél-koreai kisfiúk lenyisszantott előbőréből készítenek arcpakolást a hollywoodi sztároknak, akkor azért ez tálalható úgy, hogy mindenki felsziszenjen és az ismert civilizáció végét emlegesse. Az az érdekesebben, de ez nagyon messze visz, hogy ez mégiscsak egy olyan beavatkozás, ami a gyermek bizonyos szempontból történő megcsomkításával jár és amelyben mocskosul nem egyezik bele, hiszen nem túl idős, és maximum sírni tudom, mikor vágják. És hogy az ilyeneket általában véve, ezeket kultúrisan vissza utasítani. Tehát a logikádat követem, akkor a védőoltás is pont ilyen, hiszen az is, megszúrjuk azt a gyereket, legyengített betegséget, fecskendezünk belé, és adott esetben be is lázasítjuk, aztán tessék, lehet, hogy ő azt mondaná, hogy azt nem kéri. Igen, csak hogy a védőoltás az... Bár okoz maradandó változást, amennyiben védett lesz a betegséggel kapcsolatban, de nem vágunk le róla a darabokat. Hát jó, de a körülmetélés is arra szolgál, hogy higiénikusabb legyen a, annak az embernek az élete. Ennek nagyon utána kéne nézni, mert amikor ezt kitalálták, akkor igen, de azóta feltáltunk egy csomó hasznos Nem, darabot, nem, nem, ezt a mai napig véthető ez, ez, ez a mai napig védhető álláspont, hogy alapvetően a, a körülmetélés az, egy, az nem egy butaság. És tehát nem véletlenül, hogy például az USA-ban is minden születő, megszülető fiúgyereket körülmetélnek, ha csak ezt külön nem kérik valamilyen vallási okból. Szóval, tehát a szülőnek kell, azt kell kérvényezni, hogy ne metéljék körül. És ez egy, egy rutineljárás az USA-ban, ott inkább az a fura, hogyha valakinek sapkás kukja van. De ez alapvetően egy kultúrában gyökerező dolog. Nem, nem, nem. Amennyire én tudom, ennek semmi köze nincs a... Az zsidóvalláshoz. valláshoz. Mert elgondolsz. nem az zsidóságról beszéltem. Arra, hogy az USA-ban, tehát hogy a Európában meg például nem. Ha valami kultúra is, akkor ez az azt jelenti. Azt hiszem, hogy egyébként van egy-két ország, ahol, de azt Európát nem tudom. Ez tényleg elég messze visz. Tehát azért a fiúk körülmetélése, meg a lányok megcsonkítása az azért egy skálának a két végén van. Bár mind a vágásról szól. Tök ugyanazon a skálával. Egyébként most találtam hirtelen, hogy hát a... Igen, az csak a két végén. Királyi Holland orvosi testület, az kiadott 2010-ben egy, egy állásfoglalást, amely szerint semmilyen érve nem mellette. De mindegy, ez nem feltétlenül mi témán, hogy keresünk róla irodalmat magunknak, de hogy tök érdekes, hogy ez így megmaradt. Az énnek érdekes mindig érdekes, érdemes utána google -zni. Igen, és hát addig is topzódhatunk abban, hogy a Guardian írása szerint azért ez tényleg elég egy, hát egy érdekes kozmetikai beavatkozásnak hangzik. Ráadásul írja a Guardian ennek a, az íj módon készítette csoda elixírnek az illata egy az egyben az ondó illatára emlékeztet, amit még kicsit pikánsabbá teszi a használatát. És hát igen, tehát amikor erről lelkendezve nyilatkozik egy hollywoodi korosodó sztár, aki 20 évesnek szeretné láttatni magát, holott már 50-et ver, simán nem tudom, hogy alulról vagy felülről, akkor csak azt érzed, hogy nejézusom, milyen érdekes érdekes gondolatmeneteket tudunk végigfuttatni egy ilyen elsőre teljesen bulvárnak látszó hírből. De messze mentünk, igen. Ezek után félve hozom elő azt a, azt a házat, ami teljesen zombi álló és még Zuckerbergnek is tetszene. Azt nem értettem egész pontosan, bár végignézegettem és gyönyörűnek találtam ilyen igazi brutál nagy, sötét, sötét, szürke, betonfalakból összeállított házról beszélünk, de hogy ezt gondolom nem a zombik miatt csinálták ilyenre. Nem, nem, nem. Azt mondom, hogy a privacy beszél mellett, a hogy arra, hogy magadra tud zárni úgy a házat, hogy azt aztán ne történjen semmi. Úgy kell elképzelni, kedves hallgatók, hogy a, még a zsalugáter is falból van, és azt lehet ilyen nagyon vastag zsalukon kihajtani. Ha bezárod a házadat, akkor egy beton van az egyik végén egy ilyen repülőgép hangár alumínium ajtóval, amire amire haveriaiddal lehet vetíteni filmet egy piszokra egy izéből, projektorból. Ha pedig kinyitod a házat, és ez még izgalmasabb, akkor kinyílnak egy részt, csak ezek a zsaluk, és akkor hirtelen a francia ablakok azok kapnak fényt. Aztán eltolódik kettő darab fal, ami miatt a, a lenti emelet az elkezd kilátni a világra, mert hogy a, a fal mögött ott van az üvegfal. Majd pedig felhúzzák a háztetejére ezt a ezt a furcsa alumínium cuccot, és ott megnyílik egy terasz. És a, az előzőleg, hát mondjuk amerikai lop, lopakodó repülőgép hangárnak kinéző lakásból lesz egy ilyen viszonylag pofás lakás, amiben minden helyre és minden oldalról nap és kiderül, hogy, hogy a, a zsalógáter mögött ott van még kettő darab erkély, meg ez az amaz. De hogy ez annyira, annyira privátorra van építve, hogy még a bejárati híd is felhúzható, és akkor maximum NDK tudunk bejutni a tetőn keresztül rohadt érdekes épület. Nagyon idegen, nagyon utálja a környezetét, nagyon hagyjon engem mindenki békén, de érdekes. Engem még vonz is. Mondjuk azért az klassz, hogy itt a képek arról tanúskodnak, hogy egy, hogy egy teljesen üres mezőbe vagy domboldalba építették ezt, tehát nincs körülötte egy falu, vagy más településnek a nyomás, vagy, vagy embereknek a nyomát se látni, tehát úgy azért könnyű elzárkózni, hogy, hogy nincsenek szomszédaid. Jaj, persze ez egy aranyjélet első évad lakás a köbön. Hát igen, a szomszéd a házak nélkül. Ráadásul. Pontosan. De jól néz ki. Érdekes, és amúgy az irodának is vannak még más izgalmas dolgai. Van ami konkrétan még tetszik is. Akkor ennek a linkjét érdemes mindenképpen kattintani az adásnaplóban. Én nekem van itt még egy, amit, amit idehoznék, és amit nem engednék el. Na. Mégpedig, hogy te hoztál egy, egy appot, ami látszólag egy végten egyszerű ötletet valósít meg, és valahogy mégiscsak nekem szexinek tűnik. Ez pedig a Playlist nevű app, ami kb. azt tudja, hogy más emberekkel egyszerre lehet zenét hallgatni, Az az, hogy összehangoló playlisteket, és köré tesz egy csetet. És akkor így együtt, együtt hallgathatunk zenét, mi, akik egyszerre élvezzük azt a zenét, csetelhetünk, meg lájkolhatunk, like meg bekövethetünk embereket, nyilván izléseket, oszthatunk meg egymás között, és az alkotók azt mondják, hogy amíg a videó meg minden más ilyen főbb médiatípus az, az már közösségi esedett. A zenével ez még mindig nem történt meg, és nagyon egyedül hallgatunk zenét, és ezt változtatnak ők meg ezzel a playlist nevű appal. És ez így elsőre egy ilyen tényleg ilyen hmm, nyéklátházai startup verseny második helyezett ötletnek tűnik, de ha egy kicsit jobban belegondolok, akkor engem kifejezetten vonz le, és akartam tölteni. Rá is kellett jöjjek, hogy itt a Magyarországról elérhető App nem szerepel a cucc. Erre nekem iszonytató igénye van erre az appra, és egy dologgal vitatkoznék csak, hogy a videóban ez megtörtént. Mert hogy valójában mocskosul, nem. Arról szerintem már beszéltem adásban, hogy nekem szükségem nagyon appra, ami azt a primitív dolgot tudja, hogy összejövünk egy csatszobába, Betöltjük azt a videót valahonnan, ugye itt csestjük el, mert hogy mindenhol drm videók vannak jellemzően, vagy YouTube-ról nézzünk szarmi X-videt. Valamelyikünk nyom egy plétrét, elkezd visszaszámolni az app, és a két helyen nagyjából egyszerre elkezel indulni, nem pedig az, van, amit passzaszának hasonló szituációkban, hogy jó, akkor én mondom azt, hogy 3, 2, 1, megbeszéljük csatát, hogy mikonyújjunk a plégumot, majd pedig próbáljuk azonosítani, hogy ugyanott járunk-e a filmben. Ilyenek hogy látszik az oroszlánt, most már üvölt. <síns> És hogy ez ahhoz képest, streaming szolgáltatásaink vannak, meg internetünk van, meg egy csomó minden van, pont ugyanannyira megoldatlan, mint, mint eddig bármikor volt. Hát Facebook Live-ot, azt, meg Instagram Live-ot, azt lehet egyszerre nézni. Jó, de mi van a Facebook Live-on? Jó, most tudom, hogy van Buffy, meg Angel, de. Ez. Nem is az Facebook Watch-on ráadásul. Lassan annyi videós platform van a Facebooknak, mint annyi csatkliens a, a Google-nek. <laughs> Igen, a lényeg, hogy. Igen, szóval van, van abban valami romantikus és valamilyen tényleg ilyen embereket valóban összekapcsoló dolog, a, abban, hogy egyszerre, egyszerre hallgatunk egy zenét, és hogy tudunk. Tehát tudjuk pusztán a tudat, hogy a másik is most éppen ezt hallja, és hogy bármikor így rákérdezhetek, még ha csak uh, smilikon keresztül is, de hogy te is azt érzed -e tőle, hogy neked is libabőr röse ez a része annak a koncertnek, mondjuk. Ez valahogy nem tűnik teljes marhaságnak. Úgyhogy szeretem, és majd mindjárt meg is próbálom valahogy csak letölteni, vagy nem tudom, azt úgy csinálni, mint hogyha én egy amerikai iPhone felhasználó lennék. Igen, ahhoz képest, hogy van, hogy, hogy társas internetről beszélünk már nagyon mióta, ahhoz képest igazán társas felhasználású utcaink nem feltétlenül vannak, illetve amik vannak, azok, azok, azok aszinkron tartalomfogyasztás és aszinkron írásra vannak kifejlesztve. De hogyha csináljunk együtt egyszerre valamit, az megvan a videójátékban, és nem tudom, miben van még meg így rögtön azonnal minden fájdalom nélkül. Hát az összes chat platformban ott van, és mondjuk a Viberen, vagy a Messengeren, azokban a csoportokban, ahol több száz ember van, és, és valóban egyszerre reagálnak valamire, mert azért ilyen szokott lenni, csak talán mi nekünk látszik kevésbé, de a fiatalabbaknak tökre van. Vagy akár a Music Allin, ezek megvannak. Eben a Music az érdekes, mert a másik kettő az... Az ugyanaz, amit annak idén az irc tudod, csak most máshogy hívjuk. Hát egyébként a műzikellén is ez van, csak ugye már nem musical, hanem TikTok, azt mindig hozzá kell tenni. De amikor még musicali volt, akkor volt egy szomszédos alkalmazás, a Lively, ami kifejezetten ugyanennek a platformnak az élő élővideós, csetelős alkalmazás volt. És ott úgy lehet, tehát így keresnek pénzt a műzikellisek, ahogy most már TikTok kerek, vagy műzerek, de rosszul hangzik TikToker. Igen, de nem is úgy hívják, van, kitaláltak valami jó nevet, csak nem tudom, nem jegyeztem meg, megmaradtak mi usernek, szóval, hogy ott hát kb. az a pénzkeresési mód, hogy te userként vehetsz mindenféle ilyen emojikat minél drágább, annál nagyobb, és, és amikor egy ilyen live-ban bedobod, hogy tehát kvázi odaadod a, a hírességnek, a képen veled, meg még másik 150 sorastársad a csetel, akkor minél drágább volt az az emoji, annál tovább marad a képernyőn, és a te neveddel együtt annál tovább látszik az, hogy te milyen nagy lelkügesztus gyakoroltál a rajongottad iránt. És uh, izé, műzikeli Jóska, aki csinálja ott a, a programot, ő megkapja azt a pénzt, mivel... Ez amit rádobtak, igen, valamennyit megkap belőle, igen. Igen, és akkor így, mit tudom én, egy ilyen live session alatt, pár óra alatt olyan 30 ezer dollárt tud keresni adott esetben a legnagyobb műzikeli igaz, amit mondok? szép, ki nem lesz pénz. Na csak, hogy az üzleti modellről beszéljünk két szót, hogy. hogy már nem emlékszem, hogy az hogy jött fel. Hogy jött ez fel? Nem tudom, nem tudom. Ja, hogy a többi ember, a ki, Ja, igen, igen. A, a közös, közösen csinálás. Ja, igen, igen, és hogy a, igen. És hogy én lehessek a közös, a közösségben én lehessek a leghangosabb, vagy az, akit a legtovább követ a szemével a falkavezér, én tudom a leghangosabb risálni a seggemet. Ez például egy olyan. Feature, amit egy ilyen tiniknek szóló abban monetizálni lehet. Azért az érdekes. Na jó. Ó, de nagyon okos dolgokról beszéltünk, ma kelt. Hihetetlenül, igen. Remélem maradtak még hallgatóink, kedves hallgatók, hogyha maradtatok, még akkor jelezzétek kommentben a Facebookunkon vagy a egyszer csak elkészülő adásnapulatt a metiedor.hu-n. Vagy persze nagyon nagy e is lehet nekünk küldeni Instagramon, bár nem tisztik, azt megköszönjük de van ennek egy ilyen felnőttesebb módja is, hogyha nem szmájlikat küldtök nekünk az Instagramon, hanem pénzt a Patreonon, az is nagyon jól esik, nem, mint hogyha abból sarokházat vennénk, vagy lobbistákat fizetnénk, hanem nem is tudom, pólókat nyomtatunk talán most már egyszer tényleg, meg ilyeneket, de mindenképpen direkt visszajelzésnek tekintjük a munkánkra. Köszönjük azoknak, akik ezt megteszik. Most már lehet velünk találkozni a Spotify-on, és meg lehet velünk a YouTube-on is találkozni, valaki inkább ott szereti hallgatni a podcastot, akkor ezt lehet. Mit nem lehet végvelünk csinálni? SoundCloud-on találkozni, meg hosszan csetelni, mert nem vagyunk ott semmilyen rendes csatplatformon, azt hiszem. Megnéztem közben, a legutolsó adásunknak. Nem, nem az, a, nem, nem a legutolsó. Hát mindig is, valaminek van már 11 megtekintése YouTube-on, tehát törünk fel. Jaj, nagyon megy fel a YouTube-os csatornánk, az vadószágult. Szerintem 100. Nem lehet, hogy ezer százalékkal nőttek a megtekintések az induláshoz képest, amikor egy megtekintés volt. Most már 10-11 is van akár. Na jó, így. Köszönjük szépen a figyelmet, menjünk aludni, és ti meg menjetek a dolgotokra, kedves hallgatók, vagy ha éppen a dolgotokon vagytok, akkor gyertek el onnan. Most már szépen eljönni onnan, és valami rendes, izgalmas, semmit tevéssel foglalkozni. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!